Хоризонт за вас! Свободата на медиите в България е изправена пред сериозни предизвикателства, заявява Международна коалиция от Организации за медийна свобода. След тридневна мисия в София, делегацията предупреждава, че са необходими спешни действия от страна на правителството и институциите за напредък в националните и европейските реформи. Репортаж на Мария Костова. Свободата на медиите в България е изправена пред предизвикателство в условията на политическа поляризация и законодателна инертност. Необходими са спешни действия от страна на правителството и останалите институции, за да се придвижат напред националните реформи, както и тези въведени на европейско ниво. Това е основното послание, което отправиха представителите на коалиция от международни организации, защитаващи свободата на медиите. Делегацията излезе с заключението... Че е необходимо да има напредък в предотвратяването и наказването на посегателствата срещу журналисти, а също и за приемане на законодателство срещу така наречените дела шамари. Вицепрезидентът на Асоциацията на европейските журналисти Ирина Недева подчерта, че има тревожни тенденции, които не засягат само България, а са в световен мащаб отношението на политиците към критичните журналисти става все по-враждебно и стъкнатя. И че от началото на август Европейският акт за свободата на медиите се прилага като европейска регулация. Стои огромния въпрос пред всички нас. Има ли опасност този закон да остане само на хартия? Имат ли капацитет институциите в България да го прилагат? Не става все по-трудно и рисково да се упражнява журналистическата професия в България. Много често ние, журналистите, ставаме обект на вербална, физическа агресия. По време на протести ставаме често свидетели на пренебрежително отношение от страна на политици, хора облечени във власт, хора с имунитет, представители на парламента. Ставаме често обект на отказ от даване на интервюта, отказ от отговор на критични въпроси от страна на политици, институции, бавене. Павел Сала е ръководител на отдела на репортери без граници за Европейския съюз и Балканите, който ръководи и делегацията, припомни, че според последния доклад за свободата на словото на репортери без граници, България класирана на 70-то място, което е подобрение спрямо ситуацията от преди 4 години, когато бяхме на 112-то то място. Today, uh, it's Днес индексът за свободата на медиите е 70-то място от 180 държави. Това е напредък, но мерките, които са предприети в България в защита на журналистиката, са само частични и недостатъчни. В момента България остава трета отзад напред сред страните от Европейския съюз. Журналистите, които отразяват теми от обществени интерес, като протести, корупция, организирана престъпност, цени на лекарства и здравеопазване, избори, шенген и управлението на границите продължават да бъдат заплашвани. В същото време руската пропаганда в страната вероятно е най-силната отпадането на комунизма насам. В също подчерта, че... В сравнение с преди 4 години има една голяма разлика. Макар, че на национално ниво не са предприяти системни мерки, на европейско ниво вече съществува такава Европейският акт за свобода на медиите. Той беше прият преди повече от година от Европейския съюз със съгласието на България която гласува в съвета на Европейския съюз. Но както и други държави членки, България все още не е приложила изцяло този акт. Той предвижда независимост на частните медии, прозрачност в финансирането, включително публичната реклама, прозрачност на собствеността, както и гарантиране на редакционната и финансовата независимост на обществените медии. Той действа на няколко нива. На първо място е финансирането. Обществените медии трябва да имат адекватно, предвидимо и устойчиво финансиране, което да гарантира тяхната независимост. Второ, процедурата по назначаване на генералните директори на Българското национално радио и Българската национална телевизия трябва да осигурява редакционната им независимост и да бъде ефективна. Сред основните препоръки след мисията е именно незабавно и прозрачно въвеждане на Европейския акт за свободата на медиите в България. Другите препоръки са за създаване на публичен и достъпен регистър на медийната собственост, прозрачност и справедливост при разпределение на държаванта реклама, повече солидарност и обединение между журналистите, това, че правителството трябва да приложи реформи в съответствие с Европейския акт, които да укрепят гаранциите за редакционна и институционална независимост на БНТ и БНР, като същевременно гарантират адекватни, устойчиви и предвидими финансови ресурси за двете медии. Има и препоръка, че процесът по избор отсем на нов реален директор на БНТ, трябва да бъде проведен по справедлив и прозрачен начин и всички участващи страни да действат съответствие с закона. Ключова за мисията е темата за безопасността на журналистите. Ирина Недева. Защо въпросът за защитата и безопасността на журналистите е важен? Не просто защото търси някакъв вид привилегии, защото е важно обществото да бъде информирано и журналистите да бъдат свободни, отразяват процесите в страната ни. На картата на тази кампания на съвета на Европа, журналистиката, журналистите имат значение, България е едно от черните петна. В смисъл няма отношение към кампанията. Това не е просто да си закичиш значка, аз съм от кампанията. А когато едно правителство се присъединява към тази кампания, то влиза в процес. И този процес, специално ние от Асоциацията на европейските журналисти България, вярваме, че може да бъде полезен и оздравителен в нашето общество, в което все повече пада доверието към а, качествената журналистика. Време е България да се присъедини към а, тази кампания, защото има какво да научат институциите, има какво да научим ние, като журналисти, как може да се възползваме от а, защитата и закрилата на професията, която упражняваме в а, името на обществото. За Хоризонт за вас, Мария Котова.